Deixamos a música de María para recíbila, para darlles boas tardes e a benvida. Ademais de felicítala, moi boa tarde, María. Hola, que tal? Gracias ben... por invitarme. Moitísimas grazas por aceptar o noso convite e moitísimos parabéns por por moito traballo que estás a facer eh, por ese mm, grande interpretación que faz eh, eh, bueno, a zanfona para ti parece eh, eh, algo mm, que, que dominas eh, eh, perfectamente posto, posto que eh, estamos escoitando un, un bocadiño de fondo pero que acabas de publicar un traballo tamén interesantísimo non? que ademais é de música clásica non? Si, sí, é eh... Acabo de publicar o martes un single que o adallo de Alminón e unha peza Carai. moi coñecida da música clásica e un adianto do que vai ser o meu disco debut que vai sair pois, o 14 de febreiro. Pois, pois parabéns, moitas felicitacións moito, Moitésimas gracias Estamos disfrutando coa túa interpretación Que ademais da zanfona tamén dominas outros instrumentos Como por exemplo a gaita Que foi a primeira vez quizás Que interpretaches Deliante de todo o público Xunto con, a, acompañando a, a Carlos Núñez Non? Non, eu Acompañei a Carlos Núñez eh, Por primeira vez coa zanfona Ah sí, aí pensei que era a gaita uh, sí? Pero bueno vale, vale, perfecto, perfecto si, sí, si sí. si, sí, eu comecei coa zanfona e despois e, posteriormente empecei coa gaita e máis tarde co piano mm. Bueno, empezaste eh, con Zanfona Que xa dominas ca, ca, Perfectamente Según escoitamos directamente Aparte, pero que tamén A, a gaita uh, Deu xe extraordinarias Posto que levaches o trofeo Macrim No festival intercélptico de Lorien Varias veces, non unha sola Bueno, xa gañi unha vez En que participei En, en dúas ocasións, sí Vale, para a segunda vez tamén. Bueno, quero dicir, sí que a primeira vez un grande trofeo, pero a segunda casi, casi, non? Sí, estar ali xa é un, un premio, porque van os mellores gaiteiros de Galicia e os mellores de Asturias. Entón xa é un premio poder estar ali. Bueno, pero eh, bueno, Interpretaciónes fantásticas que tes oh, eh, eh, Non sei se estou eh, eh, Alabando demasiado Pero si o que estou dicindo é que Tú traballas um, a música aparte de que estudias directamente Outras cursos, non? Sí Estou agora mesmo estudiando eh, Terceiro de Enxeñería Industrial claro. na, na Universidade no. da Coruña Si sí. Bueno, o se, sí, pero que ademais segues no conservatorio bueno, Sigues con, con, con pezas e eh, con traballo Me parece que non sei se estás na, na, continuas na escola de música Ou no conservatorio O que si sí é certo é que eh, bueno, Desde moi cativiña Cuido que leín no, no, Na información que puiden recoller por aí Que dentro dos oitos, oito anos Te dedicabaste casi casi por completo Gustaba che moito Deu, Como cheveu esa afición tan grande Pola música e pola nosa instrumentos? Pois eh, O meu pai tocaba a gaita Cando ah. eu era pequena Pero Ademais, pois Claro, como eles Soían ir a concertos Pois levábame E a min Pois parece, Pareceu moi curioso E moi bonito E quixen probar E bueno, aquí estamos metido de cheo na música probar, pero que ademais eh, levas adiante moitísima investigación, posto que eh, eh, por exemplo, o Dalvinoni non é, non é cualquera interpretación é unha interpretación que máis que, que ten as súas dificultades acompañas de outros, de outros instrumentos, non? Si, sí, o piano que, que tamén o toco eu na, nesta peça, si sí. e uh -huh. Bueno, terás te recibido bastantes me gustas e felicitacións, non? Sí, sí Tambén... Estou moi agradecida polo e da, da pesa eh, moi agradecida Bueno, e non satisfeitos encantados, podemos gabarnos aquí os, os galegos do Mediterráneo que temos unha intérprete musical fa, fantástica, non? <risa> Moitas grazas, sí o adagio d'Albinoni que, que pronunciaba o Maleu a verdade é que eh, estamos moi contentos desde Suiza están te felicitando a Mer Mercedes Máximo sa dúdante de Dalí estamos dicindo aquí mediante o internet ah, pues, moitas, moitas gracias para Mercedes Máximo moitas gracias Bueno, seguro que moitísimas máis persoas Están se, eh, contentas de recibirte eh, E nos encantadísimos Para non ser un prazer E unha honra terte aquí no noso humilde programa Que, que sabíamos de ti Pero non, non tiña, nunca tivemos a ocasión De comentar contigo Entonces, o que ti estás preparando Un primeiro disco, non un primeiro CD Que, que habrá que mercálo, lóxicamente Pero para cando Tés previsto a, a súa mm, Prosta en marcha Pois moi, a, a fecha, de, a data de saída, pois é, está moi próxima. O, o próximo 14 de, febre, de febreiro vai poder eh, mercarse, escoitarse en todas as plataformas. Os Día dos Namorados. Sí, pero foi... <risas> Casualidade totalmente. Cosas da, da discográfica. non, non foi con esa a Anata. No, eh, digo porque a mellor coincide por, por eso, porque tamén estás enamorada, non a mellor non non tes eh, compañeiro, pero da música si sí que estás enamorada. Por supuesto, da música estou moi enamorada. Si, sí, pero bueno, tamén pode aproveitarse, así como agasallo para Claro que si. Sí. Para os compañeros Pois pues sí, sí En as pareixas Muy ben, muy ben Nora Boa Felicitaciones Bueno eh, Para cando tes previsto Presentación Seguro que en moitísimos sitios Non sei na Sala ou Non sei en, en, en, en algún sitio determinado Que a, a discográfica te, te, te, te, te propoña Pero Os galegos do Mediterráneo Gostarían os terte aquí, a ver si somos capaces de conseguir que veñas ou, ou haga discográfica que diga bueno, vamos a presentarla en, Bar en Barcelona ou nunha asociación galega aquí en Cataluña, non? Eu, eu estaría encant, encantadísima de poder levar a miña, a miña humilde música se, bueno, se sai a oportunidade eu estaría encantada de poder tocar para, para, todos, para todos vos Pois, pidillo, pidillo a, a discográfica que que, que tens moito interés en vir aquí e nos faremos o posible tamén para que mm, mm, facilitarlle esa posible presentación aquí. De verdade que sería un prazer e unha honra. Igualmente. Eu... Estaría, eu estaría encantada. Eu voulle facilitar ao teu contacto e a tua mm, boa intención ao noso presidente da entidade Rosalía de Castro de Cornellá que o, o día mm, o, no, no, no mes de xuño, mm, no, cando se celebra o Corpus aquí é a festa maior e, e celebrase unha, un, un, unha noite celta boa noite de, de interpretación musical eh, galega, pero chamánlle noite celta, e a lo mellor poderían convidarte. Eu voulle preguntar ao a, a, a noso presidente, eh voulle propoñer que, que, que, que te conviden. A ah, pois pues, por min non hai ningún problema, moitísimas moitísimas grazas por querer contar conmigo Bueno, si eh, yo a lo mellor, a lo mellor si, si si si ves ti, hm mm, mm, a lo pode, pode, pedir que tamén veñas acompañada, Si queres traer algún algunha persoa da túa confianza ou que, que, que te acompañe na, na, na interpretación. Aquí temos un, un grupo na, na asociación que, de, que, de cantareiras que, que se chaman elas mesmas Rosalieiras. Eh, mellor son capaces de acompañarte cantando en algunha interpretación que tú fagas. Apois se se sabe, se sae o consenso pode se pode facer algo, non hai problema. Pois de verdade, eu encantadísima. Pois va serión placer yo a un, xeito de volvo repetir. María, que teñas moitísimos. Vouche decir unha, un pequeno segredo entre comillas que resulta que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos temos unha lista de Excel bastante longa das persoas coas que tivemos contacto e despois non somente tiveron éxito, sino que ademais puideron ter agasallos e premios. Po, poñeche, por exemplo, por, por contaxe po, po, un, pois, as, as propias tanxogueiras, que por certo despois de falar con elas durante bastante tempo, antes de ir ao Benidorm Fest, pois eh... Mm, tendo ese éxito que tuveron despois agora non somos capaces de contactar con eles bueno, bueno <risas> non sei que, que dicir a verdad, Digo, pero bueno, eu espero que, que se sabe deso meu talismán tamén claro que si, sí, desexamos cho aseguramos cho de verdade María unha aperta grandísima moitísimas gracias por atender a nosa chamada eh, sigue disfrutando coa música que nos disfrutamos escoitándote Grazas, grazas a vos por, por invitarme, de verdad, moitísimas grazas. Pe... E, foi un placer e pasé un trato moi agradable bueno, falando pues, con vos. Moitísimas grazas. Boxe, cando te, terminemos o programa, que o noso técnico nos nos, nos lo dará grabado, pois, faremos o corte correspondente e enviaremos o audio para que che quede constancia da, da tua fermosa participación e agradable. De verdade que che agradecemos moitísimo. Gracias a vos, de verdad. Muitísimas gracias. Hasta logo, moito moito éxito, María. Gracias, gracias. Eh, Chao. Logo, logo. Vamos a seguir escoitando música de María. Vamos a la